Така, втората лекция Кабала Исаак Лурия. Един от най-големите кабалисти. За да създаде света, Бог е трябвало да му даде място в себе си. Трябвало е да се отегли навътре в себе си. Понеже всичко е Бог. Той е трябвало да да се сгъсти, да се свие и да се събере в така нареченото цим, Цум. Тоест, в една точка. Скрил се е в една точка. Центъра на окръжността. Бог е направил движение вътре в себе си. Или не? Той е ограничил самият себе си, за да могат другите да съществуват. Той се отделил от своето дълбоко уединение и излязал навън в изгнание, в битие. Така Бог се е разпръснал на множество, на много части. Той е създал битието, Вселената и Светът. Тоест, Той е отделил нещо от себе си. Изгонил е нещо от себе си навън. И казва Исаак Лурия, всичко създадено е акт на самоограничение на Бога. Той е създал творение от нищото като излязал навън и го е облякал в материя и плът. Това е негова божествена тайна. После той е допуснал строгостта, за да може след време всичко да се завърне при него. Значи, той е допуснал, някой нарича това жестокост, това е неправилно, той е допуснал строгоста, за да може след време всичко да се завърне при Него. След създаването на творението, първичната субстанция е останала скрита, най-отгоре, както каймакът стои над млякото. Вътре в себе си, Бог е оставил едно друго предвечно сияещо пространство. И там в него влизат синовете, избраните същества. След като той им изпуска лъч светлина от себе си и им дава откровение за себе си. В това предвечно пространство всичко се лее като най-първична светлина, наречена още прасветлината, прасветлината на Бога. И според Василит това е сферата на плерома, т.е. великата пълнота или гностичното място, мястото на откровението. От това предвечно място, чрез еманация, т.е. излъчване, е възникнал първичният човек, Адам Кадмон. Предвечният човек, т.е. същество преди вечността. Адам Кадмон е първото излияние на прасветлината. Той е изтекал от така нареченото Енсов или друго име на Абсолюта, което означава още Безпределността. Безпределната пълнота. Адам Кадмон е първична висша форма, чисто духовна форма, в която Божеството е изляло себе си. От тази субстанция на Адам Кадмон, кавала казва от неговите очи, оста, уши, ноздри, е излизала голяма светлина. Потоци от светлина. Това е било древното, духовното и безсмъртното тяло. То се е разпръсквало непрестанно като малки точки бяла светлина. По-късно, при грехопадението, човекът се отделя от тази пра от тази цялостна светлина. И тогава тази светлина се скрива от него, но в човека остава една скрита бяла точка чрез която след време той ще се завърне в целостта си. Тази точка е изкрата. По-късно били създадени много същества, казва Исаак Лурия, същества-чаши, така ги нарича той чаши. върху които се изливала тази прасветлина, Рафими, херовими, най-различни видове чаши. И така нататък до човекът. Но човекът, но чашите, наречени хора, не издържали на тази прасветлина. И се разбили на парчета. На множество. И това е наречено човечеството. Разбира се, има и много същества, освен сефиротите, които приемат тази светлина и устояват на нея. Включително и хора чаши, които устояват на нея. След като хората чаши не понесли тази пра светлина, което означава висшите светове, те слезли в сътворение. Така бил създаден Външния съществуващ космос. Докато преди това той бил несъществуващ, т.е. неограничен. Но е трябвало да стане външен, съществуващ, ограничен, т.е. заключен. Захар обяснява тази Агада, Агада, т.е. легенда или предание за създаването на сътворен и ограничен външен космос като действие на Сефиротата Гебура, т.е. сферата на строгия съд, строгите същества. И хората били разрушени и станали външни чаши, съдове с тела поради голямата строгост. Великото състрадание не е могло да смекчи тази строгост. Но, въпреки това, светът се крепи на хармонията между състраданието и строгоста. Исаак Лурия казва, Злото се явило, е когато чашите хора не са приели пълната светлина на Бога за което в последствие били изгонени и паднали в празнота, т.е. в нишите слоеве на бездната. В древността тези хора били наричани драматичните частици светлина, т.е. изгонените частици светлина. Така хората чаши са пропаднали във външният космос, за да могат да израснат отново. Сещам се, за малко се прекъсвам, попитали учителя, защо Бог не оправи света и хората. Учителя отговаря, защото Бог е любов. Ако не беше любов, щеше да оправи света. Друг път ще спра повече на този въпрос ще ви го обясня. Така, за да могат да израснат отново, и да се върнат в първичната светлина. И тогава те вече могат да изпълнят своето първично назначение.